Välkommen till ett nytt program från nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser programmet också denna vecka. Det som har hänt under veckan är bland annat till exempel att i Tinjen inblick så läser jag att historikern och pastorn Per Hammarström har tilldelats ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor för pengarna ska han studera de svenska judarnas historia och till tidningen Dagen säger Hammarström att judarnas svenska historia är som en vit fläck på den historiska kartan och det är intressant bara för det Projektet kommer att handla om de judar som konverterade till kristendomen mellan år 1782 och 1870. På slutet av 1700-talet fick judar och personer från andra religioner en kristendomen rätt att bosätta sig i Sverige. Men för att få ett fullständigt medborgarskap behövdes de att bli döpta i svenska kyrkan. Och det här projektet det drivs vid historiska institutionen på Uppsala universitet och det skriver Tinjandagen. I Norge läses det ju om hur judar har nekats plats på ett norskt äldredomshem. Och det märkliga är att det är ett judiskt äldrendomhem. Minst 12 judiska förrintelseöverlevare har de senaste åren fått avslag när de ansökt om plats på Norges enda judiska äldrendomhem. Det finns gott om plats på det judiska seniorboendet i Oslo och ledningen där har problem med att fylla den lediga sängkapaciteten. Men är det judare som söker cedit många med trauman samt fysiska och psykiska lidanden får plats först efter många ansökningar och överklaganden och förklaringen det är åldredomen hemmet är en privat stiftelse som inte är eller får offentliga medel. Man är alltså beroende utav kommunen att de köper platser på hemmet. Och det gör kommunen inte gärna eftersom det är mer lönsamt för dem att erbjuda åtta hembesök om dagen eller att sprida gruppen på de kommunala institutionerna. Om äldre judar föredrar att bo på det judiska äldreromshemmet där de får mat tillagad enligt judiska regler och så kan de umgås med andra med ungefär samma bakgrund som de själva och också vara med och fira de judiska högtiderna tillsammans med detta. Det gäller också om en utav de förlorade stämmarna det är den stammen patan och man menar att det är efraims efterkommare man har ju hittat en uppe i Indien jag tror att det är i norra delarna utav Indien och man har skickat genetiker dit alltså man ska forska i deras gener man skickar även rabiner dit för att se hur deras traditioner ser ut och så här och jag vet jag har läst om det här tidigare att man är tämligen säker på att det här är en utav de försvunna 10 stammarna alltså Efraims stam. Jag vet att också några redan har kommit till Israel som inflyttad eller som hemvändare. En del menar också att den här stammen kan vara eh så kan alltså ha fått efterlägga det i Afghanistan i det område där personerna eh finns. Och eh, kanske att man kan koppla den här eh, Afridi Pathan som den då heter inigen till personerna i Afghanistan. Men det får väl fortsätta forskningar visa hur det eh ser ut med det. Den här stämmen den har i så fall den drev fördrevs ju genom Assyrien 721 före Kristus men man vet att den har kommit i de här områdena 12 på 1200-talet efter Kristus och på 1700-talet efter Kristus har man också rätt så noggrant så att säga kontroll på vilka de var och var de bodde och deras sedvänjer och så vidare. Nästan 700 nya bostäder i tre judiska förortor i den östra delen av Jerusalem kommer att påbörjas inom kort och det här har officiellt meddelats ifrån Israels told. De politiska källorna i Washington, ja de fördömde ju steget omgående. Man sa att Israelska beslutet skulle försvåra en fortsatt fredsprocess. Det palestinska styret de vägrar överhuvudtaget att förhandla med den israeliska regeringen så länge den fortsätter att ge klartecken till nybyggen på Västbanken. Faktum är ju att Israels regering beslutat att delvis frysa den verksamheten i 10 månader, men det har inte öppnat för någon palestinsk förhandlingsvilja för att komma vidare. De nya byggena de berör främst eh, tre stycken judiska förorter dels envel Jakob eh Pisgatzeev och så Har Homa. Har Homa är det senaste tillskottet på mark som Jordanien ockuperade från 1949 till 67. Så det det har legat alls inom Jordans område tills dess Israel befriade det här området 1967. Det rör sig om en kulle, den ligger ju mitt emot Betlehem i den judiska öknen. När du åker från Jerusalem ut mot Betlehem så ser du den till vänster upp på kullarna. Och vi vet ju att Jordanien ockuperade ju hela det här området olagligt 1949 i 20 år framåt. Man hade ju tackat nej till att få det i FN-beslutet och omröstningen 1947 för man tänkte det där tar vi hand om i alla fall. Och när sen Israel bildades så startade man krig och så besatte man och ockuperade det här området i 20 år till dess Israel kunde befria det 1967. Yeah. <laughs> Ehud Barak som Israels nuvarande försvarsminister föreslog redan under förhandlingarna med Yasser Arafat i juli år 2000 att Jerusalem skulle delas så att den östra delen blev huvudstad i Arafats tänkta palestinska stat men Arafat han avvisade lösningen under samtalen i Camp David och kort därefter utlöste Arafat ännu en våldsam revolt mot den israeliska närvaron på Västbanken med sprängamtentat och rader av självmords attacker mot civila personer i Israel. Till skillnad från Labourledaren Barack så har dagens högerregering aldrig förbundet sig att dela upp Jerusalem. Och det är intressant att se historiskt att de israeliska ledare som har förhandlat med palestinierna och araberna för att dela Jerusalem alla de har på olika sätt flyttats bort från sin position som eh premiärminister eller de har blivit eh, ja de är borta helt enkelt eller som Ariel Sharon som fortfarande ligger i i koma på sjukhuset där nere i Jerusalem så Eldermann under är det verkligen så att de som vill dela staden Jerusalem för det är tvärs emot Guds ord de flyttar herren bara bort för att det här inte ska kunna ske. Så det är så att PLO har förlängt sitt mandat för Mahmoud Abbas. Trots att han inte ställer upp i nästa palestinska val kan president Mahmoud Abbas bli kvar på posten ett bra tag till. Nyligen har PLOs ledning beslutat alltså att förlänga hans mandat och man gav honom inget slutdatum utan han sitter så att säga tills vidare. Beslutet cementerar det dödläge som länge präglat palestiniernas politiska landskap. Abbas Fatah-rörelse styr ju på Västbanken och Hamas styr i Gaza-remsan. Och så länge de här förblir bitra fiender saknar palestinierna en enad röst i fredsprocessen och så kan man inte hålla val och så går det stopp i maskineriet. Och Abbas för allså sitta kvar i den här positionen tills vidare. Även parlamentets mandat förlängs också tills vidare. Det är en rent formell åtgärd eftersom församlingen inte har samlats sedan år 2007 kammar än den domineras utav Hamas efter islamisternas valseger året innan men många av ledamöterna sitter också bakom galler i Israel så palestiniernas demokratiska institutioner är alltså i praktiken djupfrysta Hamas när de hörde här att Abbas och Mohammad Abbas ska sitta kvar så eh, reagerade de väldigt surt på det här att mandatet förlängs. Rörelsen de anser att Abbas förlorade sin rätt att kalla sig president i januari i år då hans ursprungliga 4 år löpte ut. Det här säger man ifrån Hamas är bara ett nytt trick för att ge legitimation till Abbas. Senaste inlägget här hämtade jag ur sydsvenska dagbladet. För några dygnet sen så var israeliskt jaktflyg inne och föt mot en terrorgrupp. Det var Jihad al Islam, alltså islam heliga krig när de höll på och laddade upp för avfyrningar utan av nya raketer mot in mot Israel. Och det är ju så att Israel har alltså, de ser ju på ett märkligt sätt både med radar och vad det nu är för någonting så ser de att nu håller de på och monterar upp en sån där ramp och så skickar de iväg en raket och bara några sekunder efter så landar en israelisk raket mitt i prick. Och det var vad som hände här. Enligt Jihadrapporten den så hade flera andra vid raketbatteriet skadats när en israelisk raket slog ner mitt ibland dem. En av de dödade var en utav gruppens befälhavare, den 26-årige Aved Abu Nasir. Flygangreppet kom efter underrättelseinformationer på marken inne i centrala Gazaremsan. Annie Cellis militärtalesman betonade att flygvapnet fått sin information från Shabak som alltså är Israels centrala säkerhetstjänst. Ett 2012 raketer och granater skjuts in mot Israel från Gazaremsan under veckan som gått. Och det här är en utveckling som den israeliska regeringen inte tänker tolerera. Vi kommer att besvara varje angrepp med kraftiga och omedelbara motangrepp. Netanjahu han riktar också skarp kritik mot den palestinska ledaren Mahmoud Abbas. Netanjahu påpekade att det är inte är lämpligt och det främjande är ju inte någon fred att göra som det Abbas just har gjort. Han döpte nämligen ett torg i centrala Ramalla och namnet på torget var efter en känd palestinsk kvinnlig tril terrorister som vid en aktion i centrala Israel på 70-talet dödade mer än 20 civilpersoner. Och sådana hyllningar, det är missriktade och de uppmanar bara till mer palestinskt våld så Netanyahu. Jag läser här också att Israels armé har varit på Röda torget i Moskva och spelat det var ryska försvarsministeriet som inbjöd Iselsarme att i samband med Moskvadagens högtider tillsammans med franska, brittiska, indiska, skotska, italienska och kazakstanska plus 15 ryskar medförband delta och musycera inför 10000-tals åskådare på Röda torget. Israelerna de tackade ja. De skickade iväg 45 musiksoldater och de här de marscherade fram på Röda torget framför Kreml. Först så gick de i formationen av en menorah, alltså en sjuarmad ljusstake. Och under marschen så ombildades musikhåren till ordet Shalom. Och musiken de spelade var ju den välkända ur musikalen Anatovka om jag hade pengar. Och så avslutar de så småningom med att spela Hava Nagila Lite siffror här om Israel kan ju vara intressant Jerusalem är största staden i Israel, den har 746 300 invånare Två tredjedelar av huvudstaden är eh, eh, judar och en tredjedel är araber det bor idag 13,3 miljoner judar runt om i världen. Och utav dem så är det 7 miljoner 600 000 som lever ute i förskingringen. Men Guds ord säger att jag ska inte lämna någon enda av dem blikor där ute, alla ska hem och det är den processen vi ser. Ja, det var nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson, önskar dig shalom och lehitra åt.